То усвідомленням безсилості і безнадії, коли перед твоїми очима запроторюють за колючий дріт таку чисту душу, як майор Михно, то понурим видовищем смертельної руїни, рідного села і підземного вмирання найрідніших тобі людей, то вбивчою звісткою про втрату найдорожчого для тебе твоєї любові, єдиної і незамінної. Тисячі кілометрів лежать поміж Потсдамом і цим підземним українським селом. Незміримо відстань, велетенські простори, та однаково посновані вони отруйним паутинням, якого не розірвати ніякими силами, в якому людина може хіба що заплутатися і задушитися. Там смершується ПОВАРу, тут якийсь районний особист, МГБ, як каже Марко, різні прізвиська, суть та сама. Я рванув верхні гудзики, кітеля, мені бракувало повітря, я задихався, я вмирав, я не міг ні поскаржитися, ні попросити допомоги, ні застогнати. Мама чутом зберегла наші двоєнні гранчасті павловські черки, з них легко лється і ще легше п'ється. Я хлюпав у них каламутного самогону, хилив чарку за чаркою, пекло в грудях, серце заходилося від розпуки, а в голові не каламутилося. Думки Різь чітко, гостро, ніби твердою голкою по сталевій пластині, і майже смертна туга розходилася по тілу, терзала душу. Порятунок був тільки в тому, щоб не вірити почутому. Це неправда, неправда, неправда, такого не могло бути. З Оксаною не могло, не могло. Треба виспитати маму, перепитати Марка, але як? А коли правда? А коли мама не захоче слухати про Оксану? Я спитав зовсім про інше. «Як же це так воно виходить, мамо? Вже третій рік, як вас визволили від фашистів, а село й досі живе в землі, що ж колгосп? Хіба немає ніяких планів відбудови?» Мама сіла навпроти, поклала на столик покалічені каторжної роботою руки, вже й не жіночі, не чоловічі, взагалі не людські руки, а моби якісь доісторичні знаряддя для праці. І гірко усміхнулася. «Плани!» Планів по самому зав'язку, а про людей хто ж тобі подумає? Левченко з Так у нього хата є. А в одній половині хати сіроокого контора, а в іншій розлягається Левченко. З району тільки й чути. А відбудовувати ферми. А більше продуктів тваринництва. А більше і більше, хоч не тільне телись. А люди як були в землі, так і живуть у ній. Вони оце хоч якесь манаття пощастило врятувати, а багато ж таких, що вихопилися з вогню в тім, у чим стояли. Нам дід Панко й досі спить на собаці. На собаці? Отож. Собаку під голову замість подушки, а ти кажеш, будуватися. Для хати треба лісу, а в нас ні билини, ні деревини. Купити б десь. Де ж ти його купиш у нашім степу? Гроші у людей повно. Того-то мені присилав, я все складала, а у щад вже в мене ціла скирта грошей. І в мене зібралося за війну. А що гроші? По рознарядці для ферму держали трохи лісу. Пиляють його дядьки, а стережуть там, як золото. А людям – ні скіпочки. Кажуть, куцеволівські Кривокорди продають колодки, вкрадені з плотів. По Дніпру плоти йдуть вниз з Білорусі, чи звідки воно там. Ну, кривокорди якось там відчіпляють то від того плота, то від того, а тоді і збувають. Ну, купиш. А чим ті колодочки дотягнеш з плавнів? А коли її дотягнеш, то вкрадуть. Я і ніч на роботі, Марко ще малий. Ну, тепер я вдома, в мене не вкрадуть. Стукнув я кулаком по столику. Малий знову пробрався мені до вуха, Прошепотів. У тебе ж, мабуть, і наган є, Миколо. Правда ж є? Не все може бути, Марку. Погладив я його по голівці. Все може бути. Ідеси постріляти? Ще настріляєся, малий. Ох і настріляєся, як виростеш. Не відом не гадав я тоді, Який близький був до істини. Кожен стріляє по чомусь. Одні стріляють по лебедях, інші – по людях. Страшна була моя перша ніч у рідному селі, а день, що прийшов їй на зміну, виявився ще страшніше. Я не витикався з землянки, аж поки Маркусь прийшов зі школи. Мама прибігла з роботи, щоб нагодувати мене обідом.